«Агата Крісті. Пригода в бунгало!» «Мені спала на думку одна історія», – сказала Джейн Гельєр. Її вродливе обличчя було осяяне довірливою усмішкою дитини, яка чекає, що її похвалять. То була усмішка, яка щовечора приводила в захват лондонську публіку та збагатила не одного фотографа. Це сталося сказала вона, ретельно добираючи кожне слово. «З моєю подругою». Кожен видав якийсь заохотливий, однак ледь лицемірний звук. Полковник Бентрі, місіс Бентрі, сер Генрі клітеринг, доктор Ллойд і стара міс Марпл були одностайно переконані у тому, що подругою Джейн була сама ж таки Джейн. Вона була цілком не здатна запам'ятати щось таке, чи зацікавитися чимось таким, що стосувалося б когось іншого. Моя подруга, провадила Джейн, і я не стану називати її імені, була акторкою, дуже відомою акторкою. Ніхто не висловив подиву, сер Генрік Літерінг подумав. Цікаво. Через кількі речень вона забуде про те, що розповідає про вигадану особу, і скаже «я» замість «вона». Моя подруга гастролювала у провінції. Це було рік чи два тому. Мабуть, я ліпше не називатиму того місця. Це було містечко на березі Темзи, неподалік від Лондона. Я умовно назву його, вона зробила паузу і наморщила лоба у напружених роздумах. Вигадати одну звичайну назву було, мабуть, непосильним завданням для її інтелекту. Сер Генрі поквапився на допомогу. А що, як ми назвемо його Рівербері? запропонував він дуже серйозним голосом. Отак, це буде чудовою назвою. Рівербері. Я запам'ятаю її. Отже, як я вже казала, моя подруга була в Рівербері зі своєю компанією і сталася дуже дивна річ. Вона знову наморщила лоба. «Це надзвичайно важко!» – сказала вона жалібним голосом. «Сказати саме те, що ти хочеш сказати!» «Усе змішується у твоїй голові, і ти говориш те, чого не слід говорити!» «У вас чудово виходить!» – підбадьорливо сказав доктор Ллойд. «Розповідайте далі!» «Отже, сталася дивна річ. Меню подругу попросили прийти в поліцію. І вона пішла». Як з'ясувалося, один із будинків біля річки було пограбовано, і вони заарештували одного молодика, котрий розповідав дуже дивну історію. І тоді вони послали свого працівника до неї. Вона ніколи не була раніше в поліції, але вони були з нею дуже чемні, навдивовижу чемні. А інакше і бути не могло, зауважив сер Генрі. «Сержант? Я думаю, то був сержант, а може інспектор?» Підсунув їй стільця і пояснив, у чому річ. І я відразу зрозуміла, що то була якась помилка. «Ага», – подумав сар Генрі, – «я відразу зрозуміла. От ми й прийшли. Так я й думав. Моя подруга сказала їм про це. Провадила Джейн, безтурботно не помітивши, що вже виказала себе. Вона пояснила, що в неї була репетиція з її дублером у готелі, і що вона ніколи не чула про цього містера Фолкнера. І тоді сержант їй сказав «Міс Гел. Вона замовкла на півслові і густо почервоніла. «Міс Гелмен, підказав сер Генрі, підморгнувши їй. «Так». «Так, це буде дуже добре. Дякую вам». Отже, він сказав, «Я розумію вас, міс Гелмен. Я сам відчув, це якась помилка, адже ви зупинилися у брідж-готелі. Нам це відомо». І він запитав, чи не стану я заперечувати, якщо вони влаштують очну ставку. Чи це справді називається очною ставкою? Я вже не пам'ятаю. Це не має значення. Заспокоїв її... «Сер Генрі, влаштують мені очну ставку з тим молодиком!» Я сказала йому, «Звичайно ж ні!» І вони привели його та сказали, «Це міс Гельєр!» «О боже!» – вигукнула Джейн і завмерла з розкритим ротом. «Не хвилюйтеся, моя Люба!» – втішила її міс Марпл. «Ми й так усі здогадалися, що це було з вами!» і ви не назвали нам ані міста, ані чогось такого, що справді має вагу. «Ви ж розумієте», – сказала Джейн. «Я хотіла розповісти так, ніби це сталося з кимось іншим». «Та це важко! Ох, як важко! Тобто ти весь час забуваєш, що ти вже не ти». Усі запевнили її, що це справді важко, і втішена, і заспокоєна, вона продовжила свою дещо плутану розповідь. То був чоловік досить приємний на вигляд. І навіть дуже приємний на вигляд. Молодий і з рудуватим волоссям. Він аж рот роззявив від подиву, коли побачив мене. А сержант запитав «Це та леді?» А він сказав «Ні, звичайно, це не вона». «Яким же я був йолопом?» А я всміхнулася йому та сказала, що це не так важливо. Я можу уявити собі цю сцену, сказав сер Генрі. Джейн Гелєр сунула брови. Дайте-но ну, подумати. Як же мені ліпше розповідати далі? Ви можете розповідати нам про що власне йдеться, Люба, сказала міс Марбл із такою лагідною облажливістю, що ніхто не зміг би запідозрити її в іронії. Тобто, розкажіть, у чому була помилка того молодика і про те, як погробували той дім. О, справді, сказала Джейн, річ у тому, що цей молодик, його звали Леслі Фолкнер, написав п'єсу. Власне, він написав кілька п'єс, хоча жодної з них не взяли для постановки в театрі. І він послав цю останню п'єсу мені, щоб я її прочитала. Я нічого про це не знала, бо, звичайно ж, мені посилають сотні п'єс, і дуже мало тих, які я читаю сама. Лише ті, що про них уже щось знаю. Але той містер Фоклер таки послав мені ту п'єсу, і, здається, він одержав від мене листа. Але з'ясувалося, що насправді той лист був не від мене. Не знаю, чи ви мене розумієте? Вона стривожено замовкла, і всі запевнили Джейн, що вони її розуміють. Там було написано, що я прочитала п'єсу, і вона мені дуже сподобалась, і чи не хотів би він прийти і обговорити її зі мною і там було названо адресу Бунгало Рівербері Містер Фолкнер був страшенно задоволений і прийшов туди, куди йому сказали прийти, до Бунгало Покоївка відчинила йому двері і він запитав міс Гельєр. а вона сказала йому, що міс Гельєр удома і чекає на нього, та провела його до вітальні і там вийшла до нього жінка і він подумав, що то я, не відчувши найменшого сумніву. І це мене дивує, адже він бачив мене на сцені і мої фотографії дуже добре відомі. Хіба не так? По всій Англії з краю в край, швидко сказала місіс Бентрі. Але існує велика різниця між фотографією та її оригіналом, моя Люба Джейн. І існує також велика різниця між людиною у світлі рампи і поза сценою. І не кожна акторка так добре вміє зберігати свою ідентичність, як ви, моя Люба. Пам'ятайте про це. Може й так, сказала Джейн, трохи заспокоєна. У всякому разі він описав ту жінку як високу і світловолосу, з великими синіми очима і дуже симпатичну. Тож я маю всі підстави припустити, що схожість там була. Звичайно ж, жодної підозри в нього не виникло. Вона сіла і почала розмову про його п'єсу та сказала, що дуже хоче зіграти в ній. Поки вони розмовляли, принесли коктейлі. І містер Фолкнер сприйняв це як належна і випив один із них. Останнє, що зберіглося в його пам'яті, це те, як він пив той коктейль. Коли він прокинувся, чи очуняв, чи як ви це називаєте, то лежав на дорозі, але під самим живоплотом. Тож не було небезпеки, що хтось його переїде. Голова йому паморочилась, і він весь тремтів, тож усе, що він зміг, це зіп'ятись на ноги і пошкандибати по дорозі, не знаючи, куди він іде. Він сказав, що якби його глуст зберігся при ньому, він повернувся б до бунгалу та спробував з'ясувати, що з ним сталося. Але він почував себе тупим і приголомшеним, та йшов, не усвідомлюючи, що він робить. Він саме почав потроху приходити до тями, коли поліція заарештувала його. «А чому поліція заарештувала його?» запитав доктор Лойд. «А хіба я вам не сказала?» мовила Джейн, широко розплющивши свої очі. «Яка ж я дурна!» «За крадіжку зі зламом!» «Ви згадували про крадіжку зі зламом, але не сказали, що саме сталося, де та як?» утрутилася до розмови місіс Бентрі. Ну, те бунгало, до якого він ходив, звичайно ж, мені не належало. Воно належало чоловікові на ім'я. І знову Джейн зсунула брови та наморщила лоба. «Ви хочете, щоб я знову став хрещеним батьком?» – спитав сер Генрі. «Безкоштовне роздавання псевдонімів. Опишіть мені домовласника, а я його наділю прізвищем та ім'ям» то був один із найбагатших людей у місті – лицар. Сер Герман Коен запропонував сер Генрі. Це ім'я підходить чудово. Він придбав те бунгало для однієї дами. Вона була дружиною актора і сама також актрисою. «Ми назвемо актора Клод Лізон», – сказав сер Генрі, – Адаму ми будемо знати за її сценічним ім'ям. Скажімо, міс Мері Кер. Я думаю, ви дивовижно розумна людина, сказала Джейн. Збагнути не можу, як вам щастить так легко розв'язувати такі важкі проблеми. Отже, то був такий собі котедж для уікендів для сера Германа. Адже ви назвали його Германом та для тієї дами. І, звичайно ж, його дружина нічого про це не знала. «Як це часто буває в житті», – прокоментував сер Генрі. І він подарував тій актрисі чимало коштовних прикрас. Серед них і кілька променистих смарагдів. «Он як», – сказав доктор Ллойд, – «здається, ми підходимо до суті». Ці коштовності зберігалися в бунгало, замкнені лише в скринці для прикрас. Поліція назвала це виявом неприпустимої безтурботності. Хто завгодно міг їх украсти. «От бачиш, Доллі?» – промовив полковник Бентрі. «А я тобі що завжди кажу?» «Мій досвід мені підказує», – заперечила місіс Бентрі, що саме ті люди, які відзначаються неймовірною обережністю – і втрачають найчастіше свої речі. Я навіть не замикаю свої коштовності в скринці. Вони лежать у незамкненій шухляді між моїми панчохами. Я певна, що якби та дама... Як же її збудь? Якби Мері Кер робила так само, її прикрас ніколи б не було вкрадено. Було б, заперечила Джейн, бо всі шухляди були висунуті, а речі, що в них зберігалися, розкидані по кімнаті. «У такому разі вони шукали некоштовності», – сказала місіс Бентрі. «Вони шукали якісь секретні папери. Таке завжди трапляється в романах». «Про секретні папери я нічого не знаю», – сказала Джейн із сумнівом у голосі. «Ніколи про них не чула». Не розпорошуйте свою увагу, міс Гелєр, сказав полковник Бентрі. Базікання долі не слід сприймати серйозно. Про грабунок зі зламом, нагадав їй сер Генрі. Ага. Отже, до поліції зателефонувала особа, котра назвала себе міс Меррікер. Вона сказала, що бунгало було пограбоване і описала прикмети молодика з рудим чубом, що приходив туди вранці. Покоївка помітила в ньому щось незвичайне, та не впустила його, але згодом вони побачили, як він вистрибнув із будинку через вікно. Вона описала прикмети того чоловіка з такою точністю, що поліція заарештувала його вже за годину. І тоді він розповів їм свою історію і показав листа від мене. І як я вже вам розповіла, вони привели до відділка мене, і коли він мене побачив, то сказав те, про що я вам уже розповідала. Що це не я взагалі. Дуже дивна історія, сказав доктор Ллойд. Чи був містер Фолкнер знайомий із тією міс Кер? Ні. Не був. Принаймні, він так сказав. Але я ще не розповіла вам про найцікавіше. Поліція, звичайно, прийшла в бунгало, і вони знайшли там усе у тому стані, про який я вам розповідала. Шухляди, повисовувано, коштовності вкрадено, але дім був порожній. Мері Кер прийшла лише через кілька годин, і коли вона прийшла, то сказала що вона нікому і нікуди не телефонувала і вперше чує про це. Здається, того ранку вона отримала телеграму від імпресаріо, котрий пропонував їй дуже вигідну роль і призначив зустріч. Отож природно вона відразу поїхала до міста, щоб зустрітися з ним. Коли вона приїхала туди, то з'ясувалося, що все це було містифікацією. Ніхто не посилав їй ніякої телеграми. «Стандартна хитрість, щоб примусити її покинути дім», – прокоментував Сер Генрі. «А куди поділися слуги?» «Те саме сталося і з ними. Власне, там була тільки одна покоївка, і їй подзвонили по телефону. То була нібито Мері Кер, яка сказала, що забула вдома дуже важливу річ». Вона звеліла покоївці, щоб та принесла їй сумочку, що лежала в одній із шухляд у її спальні. Покоївці було наказано встигнути на перший поїзд. Дівчина так і зробила, і, звичайно ж, замкнула дім. Та коли вона прибула до клубу «Міс Кер», де мала зустрітися зі своєю господиною, то чекала її там довго і марно. «Хм!» – промовив сер Генрі. Я починаю розуміти, будинок залишився порожній, а проникнути в нього через одне з вікон, гадаю, не було надто важко. Але я не можу зрозуміти, до чого тут історія, що сталося з містером Фолкнером. І хто зателефонував у поліцію, якщо це була не міс Кер. Про це ніхто і ніколи не довідався. Дивно сказав сер Генрі. Чи цей молодик справді виявився тією самою особою, за яку він себе видавав? О, так, і з цього боку все було гаразд. Він навіть казав листа, якого нібито не діслала йому я. Почерк був зовсім не схожий на мій, але звідки йому знати, який у мене почерк? Що ж, «Спробуймо тепер описати ситуацію», – сказав сер Генрі. «Поправте мене, якщо я помилюся». Леді та її покоївку виманюють із дому. Молодика заманюють туди за допомогою фальшивого листа, якому надає переконливості той факт, що ви справді гастролюєте Рівербері на тому тижні». Молодикові підсовують міцне снодійне і телефонують у поліцію, щоб спрямувати всі підозри проти нього. Грабунок зі зламом відбувається насправді. Я припускаю, що коштовності було вкрадено. О, так. Їх було коли-небудь знайдено. Ні, ніколи. Я думаю, що, звісно ж, сер Герман доклав усіх зусиль, щоб зам'яти цю справу, а такі можливості в нього були. Проте повного успіху він не досяг. І якщо я не помиляюся, то його дружина після цих подій подала на розлучення. Проте я не знаю, чим там усе закінчилося. А що сталося з містером Леслі Фолкнером? Його відпустили, врешті. У поліції сказали, що не змогли зібрати достатніх доказів для його звинувачення. Чи не здається вам, що вся ця справа була досить дивною? Безперечно дивною. Найперше запитання – чій історії вірити? Коли ви розповідали про все це, міс Геллєр, то я помітив, що ви схильні вірити місторів Фолкнеру. Чи маєте ви якісь поважні причини для такої віри, окрім вашого інстинктивного почуття? Ні, не маю. Неохоче зізналася Джейн. Мабуть, не маю, але він був такий чемний, так щиро просив у мене вибачення за те, що прийняв за мене якусь іншу жінку. І в мене тоді не виникло найменших сумнівів у тому, що він каже Правду. «Я розумію вас», – сказав сер Генрі, усміхаючись. «Але ви повинні визнати, що він дуже легко міг вигадати всю цю історію. Він міг сам написати того листа, якого нібито одержав від вас. Він міг також сам прийняти снодійне після того, як успішно здійснив пограбування. Але... Мушу зізнатися. Я не бачу, який сенс мали б такі його дії. Набагато простіше було проникнути в будинок, забрати там те, що він хотів забрати, і спокійно зникнути. Хіба що його помітив хтось із сусідів, і він знав, що за ним спостерігали». У такому разі він міг похабцем вигадати цей план, щоб відвернути від себе підозру і пояснити свою присутність у тому місці. «Він був добре забезпечений?» – запитала міс Марпл. «Не думаю», – відповіла Джейн. «Ні, схоже, він терпів великі нестатки». Уся ця історія здається дуже дивною. Сказав доктор Ллойд, я мушу зізнатися, якщо ми повіримо цьому молодикові, то справа стає набагато заплутанішою. Навіщо було невідомій жінці, що видавала із себе міс Гельєр, затягувати того незнайомого чоловіка у цю справу? Навіщо їй було ставити таку досконало обмірковану комедію? Скажіть но ну мені, Джейн? запитала місіс Бентрі, чи молодий Фолкнер зустрічався віч на віч із Мері Кер на будь-якому етапі розслідування? Я не знаю, повільно проказала Джейн, зсунувши брови та щосили намагаючись пригадати. Бо якщо він із нею не зустрічався, то проблему розв'язано, сказала місіс Бентрі. Я певна, що маю рацію. Чи є щось легше, ніж удати, що тебе викликають телефоном до міста? Ви телефонуєте своїй покоївці з Педінгтона чи будь-якої станції, на яку ви прибули. І коли вона виїздить до міста, повертаєтеся додому. Молодий чоловік приходить на призначену зустріч, ви підкидаєте снодійно в його коктейль і створюєте сцену пограбування намагаючись надати їй якнайбільше переконливості. Ви телефонуєте до поліції, даєте їй детальний опис вашого цапа-відбувайла та знову їдете до міста. А потім перебуваєте додому пізнішим поїздом і розігруєте здивовану невинність. Але Доллі, навіщо їй було красти свої власні коштовності? «Вони завжди так роблять», – сказала місіс Бентрі. «А крім того, я можу назвати сотні конкретних причин. Можливо, їй терміново були потрібні гроші, а старий сер Герман не хотів давати їй готівку. Тож вона прикидається, ніби коштовності викрадено, а потім таємно їх продає. А може...» Її хтось шантажував, погрожуючи розповісти про все її чоловікові чи дружині сара Германа. А може, вона навіть уже продала коштовності, а сер Герман став вимагати, щоб вона йому їх показала. І їй треба було знайти якийсь вихід. У книжках про це пишуть часто, бо їй захотілося вставити камінці в нову оправу і замінити їх у колишній штучними копіями. А він на це не погоджувався. Або ось цікава думка, і про це мало пишуть у книжках вона вдає, ніби коштовності в неї вкрадену, впадає в істерику, і він дарує їй новий комплект. Тож тепер вона має два комплекти замість одного. Жінки такого типу. Я переконана, бувають у диявольському винахідливі. «Ви дуже розумна, Доллі», сказала Джейн захоплено. «Мені б таке і на думку ніколи не спало». «Може, ти і справді розумна, але вона не каже, що все було саме так», утрутився до розмови полковник Бентрі. «Щодо мене, то я схильний підозрювати міського джентльмена. Він знав, яку йому треба надіслати телеграму, щоб прибрати свою коханку з дороги. А решту він міг легко зробити з допомогою своєї нової подруги. Схоже, нікому навіть на думку не спало поцікавитися його алібі. «А що думаєте ви, міс Марпл?» – запитала Джейн. обернувшись до старої леді – котра сиділа мовчки, з похмурим і дещо спантеличеним виразом обличчя. Моя Люба, я справді не знаю, що тут можна сказати. Сер Генрі сміятиметься з мене, але я не пригадую жодного аналогічного випадку в житті нашого села, який би допоміг мені розв'язати цю проблему, адже тут постають відразу... Кілька запитань, що вимагають відповіді. Наприклад, а яка роль у тих подіях могла зіграти Покоївка? Удоми з таким сумнівним призначенням, що його ви нам описали, служниця буде безперечно обізнана у всьому стані речей, і по справжньому порядна дівчина у такому місці не працюватиме. Її мати ні за що їй цього не дозволила б. Тому, гадаю, ми можемо припустити, що покоївка не була особою, котрій можна було б особливо довіряти. Вона могла брати участь у змові зі злодіями. Вона могла залишити будинок для них відчиненим і справді поїхати до Лондона. Удавши, ніби повірила телефонному виклику і в такий спосіб відвернути підозру від себе. Мушу зізнатися, що таке розв'язання проблеми видається мені наймовірнішим, а проте, якщо йшлося про звичайних злодіїв, то такий розвиток подій справляє дуже дивне враження. Він припускає, що покоївка знала значно більше, аніж зазвичай знають покоївки. Міс Марпл зробила паузу, а тоді продовжила таким протяглим голосом, не би говорила у вісні. Я не можу позбутися відчуття, що до цієї історії приплуталося щось дуже особисте, якась ненависть чи роздратування, Невдоволення молодої акторки, до якої ставилися не так, як би їй хотілося. Умисна спроба поставити когось у скрутне становище? Ось на що це схоже. А проте?